tajat ruhi wa sarat dam'a ajri ya ribani khudh bi qalbi min rashwa ant insana ida gadasima kosii posyado chi ana mai onomas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 Zahvala pripada uzvišenom Allahu še nuhu i nekaj salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallame, na njegovu porodicu, na njegove ashaabe i na sve one koji slijede na tom putu do sudnjega dana. U vjerodostojnom hadisu nam Abdullah ibn Umar radijallahu ta'ala anhu prenosi od poslanika sallallahu alaihi wasallame da je rekao Islam je sagrađen na pet stvari. Svjedočenju da nema drugog istinskog Boga osim Allaha džellešanuhu i da je Muhammed sallallahu alaihi wasallame Allahov rob i poslanik, klanjanju namaza, davanju zekjata, postu mjeseca Ramazana i obavljanju hadža. U ovom hadisu Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallame spominje stubove Islama, odnosno islamske šarte. Vjernik muslimanih mora praktikovati i živjeti po njima A najbitniji je upravo onaj o kome ćemo mi sada govoriti. Kod nas dobro poznati kelime i šahadet, odnosno svjedočenje da nema drugog istinskog boga osim Allaha želešanuhu i da je Muhammed sallallahu aleyhi wasallame Allahov rob i njegov poslanik. Ovo su riječi sa kojima su muštici i nevjernici ulazili u Islam i na taj način postajali Allahu predani robovi.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 Došao sam kod poslanika sallallahu aleyhi ve selleme, poselamio ga i rekao, svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha Čelešanuhu i da si ti njegov poslanik. Dalje kaže Ebu Zar radijallahu ta'ala anhu, u tom trenutku sam vidio neopisivu radost na poslanikovom sallallahu aleyhi ve selleme licu. Sličan događaj se prenosi od poznatog muslimanskog vojskovođe neustrašivog Khalid ibn Walida koji istiže u Medinu i pred poslanikom, sallallahu alaihi wasallama, izgovori šehadet. Prema tome vidimo da su to bile riječi ili ključ sa kojim su nevjernici otlučavali vrata svog ulazka u Islam. Mavla, ja Onaj koji isčitava islamsku literaturu, hadijske zbirke i slično, primijetit će veliki broj hadisa koji ukazuju na vrijednost ovog šehadeta, a osobi koja ga izgovori obećava se džennet i spas od razbuktale džehennemske vatre.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 Allah žele šanu će ga uvesti u džennet shodno onome kako je radio. I ovaj hadis bilježi Bukharija i muslim. A u drugoj predaji stoji, Allah žele šanu će ga uvesti u džennet na jedna od osmera džennetska vrata koja izaberi. Muslim bilježi hadis od osmana radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu aleyhi wasallam rekao Men mate, wa huve ja'lamu an la ilaha illa Allah dehala l'đenne. Ko umri... Azna' da nema drugog istinskog Boga wasima Allah jalla sha'anuhu učiča u jennet. A Ebu Hreira radiyallahu ta'ala anhu pranusi da je poslanik sallallahu alaihi wasallama rekav Ašhedu an la ilaha illa Allah, wa anni rasulullah, la yalka Allah bihima abdun ghayra shakin fihima illa dekhala ljennah. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallama svjedoče im da nema drugog istinskog boga osim Allaha i da sam ja njegov poslanik ovo su riječi s kojim rob kneče svesti svoga gospodara ne sumnjajući u njih a da kneče uči o džennet je ovaj hadis bilježi imam muslim u drugom hadisu ubade ibn samit kaže da je čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao men šehida an la ilaha illa allah wa anna muhammeden rasulullah haramallahu alejhi en nar Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, ko posvjedoči da nema drugog istinskog Boga osim Allaha, teda je Muhammed sallallahu alaihi wasallam njegov poslanik, Allah žele še'nuhu će ga zabraniti vatri, to jeste zabranit vatri da ga prži. I ovaj hadis također bilježi ima muslim. U po svom značenju sličnom hadisu, Utban ibn Malik radi Allahu ta'ala anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Inna اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ Allah Želešanu je zabranio vatri onoga ko kaže لَا إِلَهَ Allah, اللَّهِ želejeći time Allahovo lice. Ovo su sve vjerodostojni hadisi koji ukazuju na vrijednost tih riječi i da onaj koji ih kaže zaslužuje ulazak u džennet, kada će mu se otvoriti sva njegova vrata kako bi ušao na ona koja on želi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 Gospodaru, šta vrijedi ova karta u odnosu na sve ove knjige? Pa će biti rečeno, tebi se doista neće nepravda učiniti, onda će knjige staviti na jedan tas, a kartu na drugi tas. Knjige će se razletjeti, a karta prevagnuti. Svi do sada spominuti hadisu kazuju na vrijednost ovih riječi i obećavaju uspjeh na oba svijeta, obećavaju ulazak u džennet i izbavljenje od džehennemske vatre. Međutim,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 Ovog surija koji ukazuju na cilj zbog kojeg nas je uzvišeni Allah dželle şanehu stvorio, a on nam to pojašnjava u sljedećem ayetu kada kaže: "Vama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ajetu je lice stvorio osim da meni robuju. Ove riječi su stubovi islama i njima su pozivali svi poslanici zbog kojim je Allah dželle şanehu stvorio džennet i džehennem.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 Odbili se to učinti jako imi Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallame obeće u vlast nad Arapima i ne Arapima pod uslovom da ih izgovori. Ya <usurrisa> men yarama, ya men yarama, ya men yarama, talba odi jenahaha, jenahaha fi zulmetin lejli, Benja. Yeah.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 Wallahu yashhadu inal munafiqina lakazibun Kaže Uzvišeni kada ti licemiri dolaze oni govore mi tvrdimo da si ti zaista Allahov poslanik i Allah zna da si ti zaista njegov poslanik a Allah tvrdi i da su li pravi lažci Kao što se može primijetiti iz ovog ajata, Allah dželle šhanahu na sob da licemiri lažu i ne govore istinu mada su rekli da istu svedoče Međutim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 كربان نفسي بنور من فهدي حين مراد جئت يا رب العيني و انت شطر روحي وصارت دموعي ترجيني يا لبي خذ بقلب من رجادي نفسي بنور من فؤادي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 da nema drugog istinskog Boga osim Allaha. Zatim, ájetu kojim Allah Jalašanu kaže, Fa'alam ennehu la ilaha illa Allah, vastagfir li dhanbik. Znaj, da nema drugog istinskog Boga osim Allaha i traži oproste za svoje grehe. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallama, ko umre, a zna da nema drugog istinskog Boga osim Allaha Jalašanu, uči će u jannet. Kao primjer za bitno znanja, možemo navjesti priču u kojoj stoji da je Šetan rekao svojoj družini. Šta mislite komi više pravi poteškoće prilikom zavođenja, pobožnjak ili učenjak? Pa mu ovi rekoše pobožnjak, a Šetan im odgovori, griješite, više mi problema, pravi učenjak. A kada ga ovi upitaše kako to, on im reče, ja odim pobožnjaku dok joj i badetu i upitam ga, vidiš li prostranstva nebesa i zemlje?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 Allah žele šanhu je u stanju da ako hoće s jednom riječu stvori nebesa i zemlju u tvome oku, a kamoli u ljusci od jajeta, tako on otkloni sumnju od sebe i onih koji ga slušaju. Drugi uslov je al-jaqin, čvrsto ubjeđenje koje ne ostavlja nikakvog mjesta sumnje. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže Innamal mu'minun allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lem jartabu.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 Muštici su neumorno pratili njihove tragove sve dok nisu došli do pečnje u kojoj su se sakrli. I tako, dok su muštici stajali malo iznad njihovih glava, Ebu Bekr radi Allahu ta'ala anhu reče Allahu Allahom postaniku sallallahu aleyhi wa sallame, kada bi neko od njih pogledao dole, ugledao bi nas. A Allahom poslanik sallallahu aleyhi wa sallam mu čvrsto vjerujući Allahom pomoć odgovara šta misliš od dvojici, sa kojima je Allah jalla še' anhu treći. Zdrav je ti predaj. Drugog man ne gledaj, već u sebe pogledaj. Drugog man ne gledaj, već u sebe U sebe pogledaš, od sebe se rastavljaš, vidiš bran kamsi kakam si, samo praška jedna si, vidiš bran te kakam si. Treći uslov je El Kabul, prihvatanje.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 kao primjerna može poslušiti priča o zabrani alkohola. U posljednjem ajetu, u zadnjoj etapi u kojem se zabranjuje alkohol uzvišeni kaže šeitan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati pa hoćete li se okanti. Nakon što je Allahov poslanik sallallahu aleyhi wa sallame pre njeho ove Allahove Čelešanuhu riječi svojima sahabima oni su svi uglas povikali, da, prestali smo. Iako je alkohol bio njihova svakodnevnica, porok bez kojeg u žahilijetu nisu mogli živjeti, oni su bez imalo kolebanja požurili da izvrše ono što od njih traži Allah Želešanohu. Četvrti uslov je el inqiyad potpuna predanost i pokornost. Musliman je dužan u potpunosti se pokoriti srcem i tijelom,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 i pokorite mu se. Zatim na drugom mjestu Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "I tako mi gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da on da zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sa svim ne pokori." A poslanih sallallahu alayhi wa sallam nam poručuje ekaže la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taban lima ji'tu bihi Niko od vas neće vjerovati sve dok njegova strast ne bude slijedila ono sa čime sam ja poslan to jeste dok se čovjekova strast ne pokori objavi sa kojom je došao posljednji poslanik Muhammed sallallahu alayhi wa sallam peti uslov je sidq istinoljubivost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 Ide i hadisu kojima poslanih poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže Nema osobe koja svjedoči da nema drugog istinskog boga osim Allaha džel lešanuhu iskreno u svome srcu, a da Allah džel lešanuhu neće zabraniti vatri da ga prži. Zatim šesti uslov je el ihlas iskrenost. Vjernik musliman je dužan svim svojim ibadetima, velikim i malim, javnim i tajnim, da traži samo Allaha dželle šanu za zadovoljstvo i njegovu nagradu on svoje srce mora očistiti od svih primijesa širka i svega što je u koliziji sa istinskom pokornošću i predanošću uzvišenom Allahu dželle šanu u tom kontekstu Allah dželle kaže ve ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisin lehud-din hunafa ana rejeno imia da se samo Allahu klanjaju da mu iskreno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 ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ا има људи који су уместо Аллаха кумира пријатили воле их као што се Аллах воли али pravi vjernici još više vole Allaha. У хадису који преноси Анас бин Малик ради Аллаху таалана анху стоји да нека бедуин питао Аллаха посланика саллаллаху алейхи ва саллем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 Nismo se obradovali ničemu više od kako smo primili islam od ovih riječi. I ovaj hadis bi ježe Buharija i Muslim. Ovo su bile najbitnije stvari vezane za prvi dio šehadeta, odnosno za riječi ashhadu an la ilaha illa Allah. Unastavak ćemo govoriti o drugom dijelu šehadeta, u kojem svedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellema Allahov rob i njegovu poslanju. Pozivam te insane Gdje goda si, mako si Posvjedoči onome Onome što sve može Posvjedoči onome Znadeš ti da ranjen si, Znadeš i da zavoli, Lije ko ko tebe ga pronađi. Lije ko ko tebe di, ga pronađi. Sada ćemo nastaviti govoriti o drugom dijelu šehadeta, a to je wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluh. Muhammed sallallahu alejhi ve je sin Abdullaha, a on sin Abdul Muttaliba iz plemena Kurajš. Loza njegovog porijekla direktno je vezana za Ismaila alejhi salam, a on je sin Ibrahim alejhi Prema tome, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je najplemenitiji porijeklom među svim ljudima. Riječ abduhu u ovom dijelu šehadete znači njegov rob, to jeste Allahov dželešanuhu rob. Ova riječ negira bilo kakvo božansko svojstvo ili osobinu koju bi neko eventualno mogao pripisati Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallame. Prema tome, on je Allahov dželešanuhu rob i to nije nikakva mana, nego ponos kojim se bići svaki vjernik, a pogotovo poslanik sallallahu alaihi wasallame. Rih wa rasuluhu znači njegov poslanik to jeste Allahov dželle šanuhu poslanik ovo je najveća čast koja može biti ukazana jednom čovjeku Postoji pet najdobranijih poslanika koji se nazivaju ulul azm a oni su Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed alejhi musulatu ve salam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 Ovaj dio šehadeta znači posvjedočiti jezikom i srcem da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam Allahov poslanik, koji je uzvišeni poslao ljudima i džinnima da im dostavi Allahov poslanicu i knjigu koju mu je objavio. Kaže uzvišeni, قُلْ ja أَيُّهَ النَّاسُ inni رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ Reci, o ljudi, ja sam Allahov poslanik koji je poslan svim ljudima. A u majt uzvišeni kaže, te kaže, levi nazelel furkoe ala abdihili jeku nelil ale mine neviro, neka je uzvišen onaj, koji robu svome objavljuje Kuran, da bi svvejetoviima bio opomena. Da bi čovek bio musliman. Vjernik mora ispuniti uslove koje smo spomenuli govorijeći o prvom dijelu šehadeta. Međutim, i pored toga njegov šehadet nije će biti ispravan ako ne upotpuni i ovaj drugi, a to je svjedočenje da je Muhammed s.a.v. Allahov rob i njegov poslanik.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 Prvi uslov za ispravnost ovog djela shahadeta jeste el bihi, vjerovanje u istinitost njegovog poslanstva te da je poslan svim svjetovima. Jedne prilike je poslanik sallallahu alejhi ve selleme vidio Omara radijallahu ta'ala anhu kako nosi neke strane te vrata, pa mu reče: "Šta je to, Omere?" A Omer radijallahu ta'ala anhu odgovori: "Ovo su strane te vrata, želim nešto pročitati iz njega." Tada mu poslanik sallallahu alejhi ve selleme reče: Da je moj brat Musa alejsalam sada živ morao bi me naslediti. A u drugom hadisu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve kaže tako mi Allaha, Allah dželle Allah, şanuho je odlučio da ja budem poslanik prije nego što je Ademu alejsalam udahnu ta duša. I ovaj hadis bilježi Imam Muslim. Priznanje da je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme Allahov rob i njegov poslanik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 Priznavanje i prihvatanje svega o čemu nas je obavijestio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme bez obzira radilo se o stvarima vezanim za dunjaluk ili ahiret. Kaže Uzvišeni: "Wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu." Ono što vam poslanik dadne to uzmite. To jeste izvršite ono što vam se naređuje. Treći uslov je taatuhu pokornost i izvršavanje svega onoga što nam je naredio, a ostavljanje onoga što nam je zabranio Allahu, poslanik sallallahu alaihi wasallame. Kaže uzvišen Allah Allah želešanhu, men jutija ir rasule, faqad ata' Allah, wa men tawalla, fa ma arselnake alaihim Ona je se pokorava poslaniku, pokorava se i Allahu, a ona je ko glavu okreće, pa mi te nismo poslali da im čuvar budeš. Sve ono što nam je Allaho poslanik s.a.v. naredio moramo shvatiti kao naredbu uzvišenog. Kaže Allaho poslanik s.a.v. dat mi je Kur'an i nešto slišno njemu misleći na svoj sunnet po kojem smo dužni raditi kao što radimo pa Allahovoj knjizi. Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam nije govorio po svom nahođenju niti i svoje glave nego nam je samo dostavljao ono što mu je njegov Gospodar objavljivao Uzvišeni kaže wa ma yantiqu 'ani al O nego govori bo hirus vome to je samo objava koja mu se objavljuje Upozoravajući na nemaran odnos prema sunnetu Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam jer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 koji želi neku drugu vjeru osim islama neće mu biti primljena i on će na onom svijetu nastradati a poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže men amila amalan leisa alejhi amruna فهو رد ko uradi dijelo, suprotno našoj praksi neće mu biti primljeno u jednom drugom hadisu allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Si pripadnici mog umeta će ući u džennet osim onih koji to odbiju Pa prisutni ashabi upitaši: A ko će to odbiti u Allaha u poslanice? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem im tada reče: Komi se pokori, učiće u džennet, a komi bude nepokoran, ta je odbio. Peti uslov je prihvaćanje Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao sudije u svim segmentima ljudskog života, zadovoljstvo sa njegovom presudom i vjerovanje da je to jedina i istinska pravda.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 Nije dozvoljeno vjerovati da poslanik sallallahu alaihi wasallam poznaje budućnost i gajb, da nam može pridonijeti kakvu korist ili otklonti od nas neku štetu, kao što nam nije dozvoljeno njemu upučivati bilo koji vidi barita. ان قلبي والجروح في اضلعي اض في اضيه يا على وجل علا وجل والذل لكنني ابدا انني اب نغالني اضيع على وجهي على وجهي والذل يثقلني لكنني ابدا انني افما لني اهواه بالرجس أي اي الجرائم فيه جرائم <محرا في محراب كرهك يا ابي كرهك بدمنس الارض من سيدي اسلوب كيه عيضنيي ازدنيي اسلوب يسته محبته لوف برما باسلني صلى الله عليه وسلم Da bi naše vjerovanje bilo potpuno i da bi bili istinski i pravi vjernici, moramo voljeti poslanika sallallahu alaihi wasallam iznad svega ostalog. Allah Čelešanhu u Surije Teube govori o toj ljubavi pa kaže, reci, ako su vam očevi vaši i sinovi vaši i braća vaša i žene vaše i rod vaš i imanja vaša koja se stekli i trgovačka roba za koju strahujete da prođe neće imati, I kuće vaše u kojima se prijatno osjećate, miliju od Allaha i njegova poslanika i od borbi na njegovom putu, onda pričekajte dok Allah svoju odluku ne donese, a Allah griješnicima neće ukazati na pravi put. U vjerodostojnom hadisu Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallame kaže Niko od vas neće vjerovati dok mu ja ne budem draži od njegovog djeteta, roditelja i čitavog svijeta.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 Bilal radijallahu ta'ala anhu je bio moralna osoba zbog čega ga je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame mnogo volio. Kada je propisano učenje ezana, pozao ga je poslanik sallallahu alaihi wa sallame da im prouči ezan te ga imenovao za muje zina. Bilal radijallahu ta'ala anhu zbog toga osjeti neopisivo zadovoljstvo i sreću kao da mu je poklonio dunjaluk i sve je na njemu. Tako on posta prvi mujezin u islamu, mujezin koji se nikada nije odvajao od svog imama, od svog miljenika, od njemu najdraže osobe Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallame. Kada je osvojena Meka, poslanik sallallahu alaihi wasallam ga pozva i naredimo, da se popne nekabu i prouči ezan. Zar mu je trebala veća čast od toga da crni rob, upravo onaj kojeg su dojučer mučili ti isti stanovnici meke, da se on sada penje na kabu i sa nje uči Ezan. Da se riječi Teuhida njegovim glasom ponovo čuju na nebu iznad Kaabe, kako je on učio Ezan, narod je plakao, a prvi koji je pustio suzu bio je Allahov poslanik sallallahu aleyhi wa sallam. Ali sve na dunjalu ko ima svoj kraj, pa tako dođe i čas kada melek smrti uze plemenitu dušu Allahovog poslanika sallallahu aleyhi wa sallam. Imam je napustio ovaj svijet,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 i od silne tuge umalo se ne osvijesti. U tom trenutku Bilal pomisli, kako da uči mezan? Kome da ga proučim? Međutim, ipak skupi snage i popi na munaru te poče učiti Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ašhadu an la ilaha illa Allah. Ašhadu an la ilaha illa Allah. Kod ove Bilal zastade, Sada je trebalo izgovoriti najteže riječi, riječi koje su mu srce i ledile krvu njegovim venama. On počeje izgovarati, ašhadu anne Muhammada Rasulullah, tu za njemi i zaplaka, a sa njim zaplaka i cijela Medina. Zaplakaše i žene i djeca u svojim kućama. Htjede bilal nastaviti, ali ne imade snage, nego siđe samunare i obaveza se da više neće učiti ezan nikom poslije poslanika, sallallahu alaihi sellem. Ne prođe malo, a Bila radijallahu ta'ala anhu krenu putem džihada u želji da stekne zadovoljstvo svoga gospodara i ubrza brza susret sa nikada zaboravljenim imamom. Vrijeme je prolazilo, a muslimani su polahko napredovali u svojim osvajanjima. Dođe i dan kada osvojiše kuc, a zbog veličine događaja tadašnji halifa Omer radi Allahu ta'ala anhu lično krenu da preuzmije ključeve od oslobođenog kuca.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 Ustani i prouči nam ezan. Pocjeti nas na prve dane našeg islama. Pocjeti nas na vremena koja smo proveli sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi wasallame. Tu se uključe i drugi ashabi pa rekoše Bilalu, boj se Allaha, vođa pravovjednih ti naređuje, a ti odbijaš. Bilal tada ustade, a već Bijaš je ostario, te poče učiti ezan.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 plaču, jer ih je nadvladala ljubav prema poslaniku sallallahu aleyhi ve selleme. Sjetili su sedana, kada ih je Bilal radijallahu ta'ala anhu svojim Azanom budio na sabah, a oni radostni odlazili u mesčid i bili u društvu Allahog poslanika sallallahu aleyhi ve sellem. Vrime je prolazilo, a Bilal radijallahu ta'ala anhu sve više istario. Jedne noći usni svog voljenog imama kako mu govori, ostavio si nas, zaboravio si nas,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 Allahovim određenjem mu jezin poslanikovi sallallahu alaihi wa sallam je zakasni sa ezanom. Iz straha da ljudi ne prespavaju sabah namaz, Bilal se popeje na munaru i poče učiti ezan. Kada stiže do riječi ašhadu anna Muhammed ar Rasulullah, nema de snage da ih proći te poče plakati. Onda se ponovi isti prizor kao i onog jutra nakon smrti poslanika sallallahu alaihi wa Sellem. Čitava medina je ponovo bila u suzama,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 možemo očekivati Allahovu, Jelashanuhu, milost i njegov oprost. Na kraju, molim uzvišenog Allaha, Jelashanuhu, da ovi riječi budu dokaza nas, a ne protiv nas. Molim ga da nam oprosti grijehe i uvede nas u svoj jennet. Amin. Wasubhaneke Allaho, bihamdik, ašhado an la ilaha ila anta, astaghfiruka, wa atubu ilih. Ako si posvjedoči Onome što sve može Posvjedoči onome Onome što sve može Znadeš ti da ranjen si. Znadeš i da zavolim Lijeko ko tebe bdi, Dusom ti ga pronađi. Lijeko ko tebe bdi, ga pronađi. Zar da budeš vjerni rop, svijeta prolaznog, šta ćeš onda ponijeti, kad pozove jedini, šta ćeš onda ponijeti, kad pozove jedini, Tvoje tijelo prkosi, grumen pokriti, zar za njime da žališ, kada rabbu odlaziš, zar za njime da žališ, kada rabbu odlazi. Ja te budim nekudim I za tebe sad molim Veo sumnje što nosiš Pa istinu ne vidiš nosiš Pa Sad pod noge baci sve, okove što odvode. Dušman ne budi, zaimet ko ne ludi, dušu svoju probudi, promjenite svoje čudi. Dušu svoju probudi, promjenite svoje